وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَهُ تَبَقَاتٌ نَدِي زَيْنَا رُسْتُو شاہ سے اول شرف دے علمِ حدیث ذکر کو اس طبقات دے علمِ حدیث ذکر کی دے علمِ حدیث د زیات انوادی دوره انوا د بل علم نشته چه څومره انوا د علم حدیثي او څومره خدمت چې الله تعالی د دې امت نه د علم الحديث غسته دی نو دوره شایع ک د بل علم خدمت شوې وي دغه ټول طبيا پجامه باندې سوق علوم الحديث وي او سوق وتا فنون د علم الحديث وي فنون د علم الحديث وتا سوق وي نو هغه ډیر زیات دي وشاصب ظاهيري طبقات ذکر کړي غټ سلورو صالور انواد علم الحديث ذکر کئ او پدی کی چ بیاکم علم د اسرار الدین دے او علم د اسرار الحديث ته ثغاد ټولونه اولادې وشاه سه ده هرې موقام ذکر کئ چې د کم که شال سے تصنیف کړل دي او کتاب زمنګ مخه ته پروت دي اوله طبقا شال سيوي جمندنو د یو مثال په تور باندې ذکر کړي لکه موږ په یو کې یو مثال په طریقه باندې چې لکه یو میووي غ به واللو پر بهواو غ د غوز د پااسه یاو پټ دی د پا بل چې کمدننو د د پااسه پټ د لاند دی د غټ هغه لرګې نه مخکې او دے. دویم چې دنو هغه لاندې پ دی او سلورم مغز دی تو شه مرض هو د قشانتي یو چې کم دنو ده نو د دې ظاهرې ثبوت ته کم ثابت ته حکم نه ده زعیف او قوي ان فنو روایت الحدیث فنو غریات الحدیث دریم ور بسې لاندې پوښته کړئ هغه علم غریب الحديث مشکل الفاظ حل کول غران الفاظ و معنی کول دریم چې ده هغه ده هغه څه چې ده میوا دا هغه میوه, میوه چې ده او دا ایده فقه الحدیث دا حدیث انا احکامات ثابت اول دا حدیث انا ست ثابت اول احکامات ثابت او سلورم دا دیا غرست تی سوشی دی رس لگا دا غوز نا تیلو باسا بادا منسو باسا تیلو باسا اب بلکل اخیری رسی دی وغه د علم اسرار الحديث علم اسرار الحديث نو انه هاذا العلم له طبقات تدعي علم درجي دي وليساوه فيه فيما بينهم درجات ظاهره طبيعه چکم یو په کوم باندې لګیاوی طبقيش وکنه علمېهسه حدیث طبقې شوي نو بیا په دی طبکوو کې مشغول نو لاما شوو سوک په اوله طبقې مشغول لیڅوک په دومه طبق کې مشغول لیڅوک په درمه کې سوک په سلوورمه کې چې څومره د کوې طبقې د رجله ده دومره د صاحب د غلم ص ده در جه ده چې کومه د رجه ک سوک مشغوله دی بس کولهسه سوشو مقام شونو سوک پوټو ک باندې شووي لیاويڅوک په مغه شو وي وای نهله ما لهو ته بهقاتونولاسابوي ف مابی نه هم در رجاتون ولو له هو کوشورون داداخلله لوبون او ددي چې کمدونو پو کې دي مونږ ووره ورتهپړ شوونه وواو خوا دا پو کې مونږستاسو دپار ایو والله هو خوشورون او دې د پااره پړهچونه دي داخلله ها لون چې د دننده چې کمونو مغز دی بل مثال ولهوي وه افون وستا درون او سیپ دي چې دنډ پاغې کې ملغلري دي دن د پاغې کې سر دي ملغلري دي وقد تن نه فل غلاما او رارح محم الله في اکثره لهاب علماء فهار طبقه کی تصنیفات کړې دي په اساس خصوصور ذکر کې بلا انواع الحديث یا انواع علم الحديث او بیا په هر یو کې بلا تصنیفات شوې دي ما توقته نسبه ال اواب وتزلل به الصعاب اغه تصنیفات به کې کړې چې توقته نسبه ال اقتناس خکار کارت وی لیکي او اوابيد دا وحشي زناورت وی لیکي شيعه اغه مسائل چې اغه مشکل وي او زه انتظار نه راځي او زه نه تختی را تختی دا غیر تشوي ور کړه د وحشي زناورت سره اوابيد او بیا داغې سره اقتناس لازم نه خار وسره لازم ده په خار نه بغیر نشینیوله صدا استعاره تخیليه شو او اوابط کې استعاره بالکنایه ده او اقتناس کې استعاره تخیليه ده معتوق ته نسبه ال اوابط هغه چې خار کول شي په بغیر سره تختیدون کی مسئلے یعنی حاصل حاصلول شفاقی سره تختیدون کی مسئلے وتزلل به الصعاب او تابع قول شفدی سره بدخویا صعاب جمع الصعاب ذا صعب ګرانه او مشکل ته وای او اصل کې اغه زناورت وی لکې چې کم اړې کې زد کوي کنه سپده په ټانګ باندېته اړی او ني په ځای باندې ولاړه ده و ټک اوا چې کمدنو د ځای نه ړقیېږي نه زمونږ خلک ته اړی وي اړی چې کمدنو سکه شوکړه نو اړی او اړی ته ویل کېږي نو سوایب هغه بخ زناور ته ویل کېږي چې هغه اړی چې کمدنو شروع کي دد دایم چې کمدن هغه مسائل چې مشکل وي او وي زاغی تشبیه د دال سزناور او سراور کړه په باغی سره تزلیل لازم بغیر دا تزلیل نا نشی دی بغیر د تذلیل نه زاغی فائدہ نشي کړي چې سوده تابع کړي نه وي دیوکي استیاره بیل کنايش او بل کی تخیلیشوا وتذلل به الصعاب او تابع کول شیبه د سره چه کمندنو مطلب حاصله ول شیبه د سره ګران مسائل اوساګم طبقات ذکر کئی شاصف سلورو وَإِنَّا أَقْرَبَ الْقُشُورِ الَى الزَّاهِرِ فَنُّ مَعْرِفَتِ الْأَحَادِيثِ نا ولا نا ایده ما کینو ارسوک تقریباً پیجنی او مالتا از زیڑا گنتایی که نا نو کینو چی ده ده کینو ده پاس د چو نو پاس اپوٹو که خبر ابانی پوششی که نا نو بس بیخی چی اغا آغا قشر آغ شاغ ظاهر ته وي ټولو نمخ ظااهر تا دو پورټ کې که ستاسو خیالي د د کیو دغاټ پورټ کې او د پارې ترمیان ځئ چې خله کې د بیا داسې داسې لک اول دا پچ لري کي که نه بیاته سپین پینپین دغه چېغې نه کوې لرکې دغه دو پل دی بیا هغې میوي سره ندي دی دی او سره کله کله خوړیم شي خبره باندې په داپره ن وکو نخورري د ټولو نه کم ظاهر دی د هغه شې پووی حدیثو کې دا باس کوولي چې دا صحیح دی ضعیف ته دا علم می حدیث ول حث نن سبا ټولو نه حالا دا دیدللی دی لکه حث باې پو یا خلک هغه ګرنه ل کېږي چې بس هغه په صحیح و ضعیف پدی دی باسه کې پوهږي بانې الحمد الله چې کمدنو باونه ډیرر شوی دي او خلقو بځان ډیرسټړی کړی دی مح متحینو چې کمدننو در روایتو نه اداتو اجتحادات کڑی دي او اغی روایتونو چاند بین سا دی کڑ دی چه کم چه کم قابل لی استدلال نو قابل لی عمل نو اغا اغی پریخی دی او چه بچابان عمل که دی شد اغین اغی استدلال سا دی کڑ دی و این اقرب القصور الى الزاہر اغا اغا نزدی دا پوٹو کون زاہر تا فن و معرفت الاحادیث اغا فن د معرفت دا احادیث دی صحة و ضعفن فید بار د صحت او د زوق و استفازتن او د شهرت سره خبر مستفیز و غرابتن چه ده حدیث غریب دی ده و تصده لهو جحاوزت المحدثین و فرشام و ریسه وول کال ترمیزی بیلا پا پانچیر پا که هم آقی که ده حدیثون غریبون دیر رازی کنه هازل حدیثو حسنون غریبو لابالیو تویوی چه تک مالدار حدیث پا کشتے ہو کنه وی غریب السالذ بوختو غریب نده کرے وتصدد له جهابذت المحدثين دې ته امچه کمن نو لوي لوي محدثين نو توجه کړيدا وتصدد له او توجه کړيدا دې ته چکم نو جهابذت المحدثين جهبزا ماهر ته لکي ماهران و محدثين والحفاظ من المتقدمين او حفاظ چکم نو متقدمين نا حفاظ حافظ حافظ الحديث دا په حدیثو کې مرتبه دا یو سړی شیخو الحديث په سر ګرځي محدث په سر ګرځي حافظ الحديث په سر او حاکم په سر باندې ګرځي دا حافظ الحديث مو دا مرتبه دا چې وای اکثره یی سره احادیث او تیادي او زونه ویلې چې 5000 احادیث او تیادي او سو کوی چې صحیحین او تیادي په یاده باندېګورې او سدن او متنن دا ته یاددي هغې ته اف زل حیث حاکم چې یو لااک روایات تو ت یاددي حافز منل متقد دین باید لو دومه مرتې کرکي چا هغه د غریب حث په ابن کې کتاب قوون ک تاب لیکه دی دغه مخری خو بالاله کتابونه دي اووسدي هوی کتابونه په ک لیکه شوي دي او داسې یاحیبنی معند دي او بلا خلک دی چې هغوی په دی باندې بااسونه کړي دي بیا او فن غریب حث په غریبل حث کې ډیر کتابونه لیکه شوي دي ان ح دی نو لیر ډیره مشهوره ده سالور جلله کې ده او دویم چې کمدننو بیا هارو لانووار نو محمد طاہر پتنی رحمہ اللہ تعالی دا ډیر مشهور دی سم یتلوه بیا دی پسې دیم نمبر دی فن دو دو مشکلی و مالی غریبها و ضبط مشکلها فن مالیو د غریب الحديث و ضبط مشکلها او داغه مشکل ضبط کول چې ګرانټی کې چې کمونو معلوم شي وتصدى له الائمه الفنون الادبيه او توجو کړی دی را دیتا اغه امامانو د فن د ادب او المتقنون من علماء العربیه اغه کلکو چې کندونو د عربه د عالمانو مضبوط مضبوط عالمانو دې ته توجه کړی دا ثم یتلو فن معنه الشرعیه دا څلور درمو مرتبه ذکر کړي علم و فقه الحديث ګوره یو دي اغه آیاتونه چې متعلق د احکاماتو دي نو ملاجهون څه په تحقیق مطابق اغه وی چې 1500 آیاتونه دي آیاتو الاحکام د دغه آیاتونو نه چې کومې مسلې ثابتېږي نو هغه ته احکام القرآن ویل کېږي څه ته وی احکام القرآن د احکام احکامو چې کوم روایات دي ملاجهون څه بوي چې خلک او عالمان وی چې درې ځله روایتونه د چا دي د احکامات دي چې هغه د احکامو سره تعلق لري نو روايات مواعظ دي قصص دي امثال دي حدیثو کم بلا قسمونه دي نو هغه تا فقہس هغه نشه کوم احکامات راوزی نو هغه تا فقہس سنت ویل کیږي ویل کیږي کی کی؟ فقہس سنت او ویل کیږي چې کی، دا د وڑ آیاتونه او حدیث برخ کی او غیر منصوص احکام د دین په قیاس سره راو باسي قیاس سره سګي راو باسي احکام مستنبتا دا قرآن و دا حدیث نا دا قیاس سره چه که مسائل رو باسی دا غیطا علم فقه ویلی کیگی دیار دا دره وارو مجموعانموم علم فقه دا علم سشه دا؟ فقه دا نو شاسد ذکرکی چه پا حدیثو که دره ملم آغا چه دنو دا پرس که دا آغا میوه چې کمهی دن چه کمه سی دی میوه دا پلچ پا دن دا دوار پلچون چه تیرشی و کمه مي ودكا ميوان ده ده تسوه لكي كي. فقه الحديث ولكي بياشد ده ميوينة كمرسة و جوسرا و باسي مغدا سالورم نمبر ده سم يطلوه فنو معاني الشرعية يوم معاني لغوية دي او بالمعاني سدي شرعية ومعاني شرعية معلومة وال وستنباد ده حكامات و فرعيوك والقياس والحكم المنصوص في العبارة والاستدلاء بالإماية والإشارة او په یو حکم باندې بل قیاس کوي په دې منصوص باندې غیر منصوص څه کول قیاس کول په طریقې دی عبارات النص یادې اشارۃ النص صحیح ده کنا یا دلالۃ النص تاسو کې می طریقې ویل دي والقياس علی الحكم المنصوص فی العبارۃ والاستدلال بالایماء والاشاره او استدلال کی چې کومو په اشارۃ النص سره و معرفۃ المنسوخ والمحکم دا معلوم کی چفلان کې حدیث منسوخ ته افلان کې حدیث محکم به قابل عمل ل المرجوح والمبرم او کم یو چې کم مرجوخ ته او کم چې کمنو لازم به خل کو باندې عمل کولاږي مبرم به ابرام نه ابرام الزام ته ویل کیږي او کلک ته ویل کیږي ول المرجوح والمبرم چا کلک ته راجح ته وهازه به منزله اللب والدر دا پا منزله دا اغا د ده ده میوی چکم سوی مغز او سیپای چې چکم دن نسوی مال غلر روی قید دا عامت العلماء د عام مولیانو پا نزبان ده و تصده لحلم من الفقهاء او دیر لوی لوی فقهاء ده طرف تا توجو کرده دا دا چکم دنو منگو تاسوینو هازا و ان ادق الفنون الحدیثیت بی اسر حاین ده و ای عامو پا نزبان بزده نا بلو بس لکه د دی مغه را و ست نورته شیکي مالټ نه د پاره و خوړهکن نه فه د راوی یاسته بس دکه چې کموفیقه شوه دغه سهشه شوه منګه او چې فقه چې کمو د حیث او د قرآ نه چوړ ته <تصفيق> ویل کېږي دقرآ او د لیس خو لاسه او چې شووي نه چوړي هغې تهسهویل ل کېږي ف قویلله کېږيشاې ووی او سما پهنسبانډې پهځ کې دن نه یو بل ماغاز دی لکه روز نه کنه یود روز دی غوس کيم بیا دن نه چې کم دنو سو شه دي تيلی هغه اصل سيزه پکې نشا سه وای زما په نسبانه چې کم دنو د دینه چې کم دنو به تر هغه علم اسرار الحديث ته علم څه شه دي اسرار سلور مرتبه ذکر کړي سره د عظلیت ده دینا هاذا و ان ادق الفنون عندي باسرها زما په چې کم باریک په فنون حدیثیو که پو ٹولو که زما پنیز و آمقها محتدن او دیر جوور پیدبار د اصل سرا محتد چه کمدنو اصل طویلے کی گئی پیدبار دا اصل سره فی ارا آرا شاد سے بوئی پچای لازم قوم نه پو پاغ اصکی چه زما خیال لے یعنی دا زمای او نیز دے کسو کرا سر منی و دی منی کن منی نو ندی منی و اعلا او دیر اوچت پد بار در درجه کی و اعظم هه مقدارن او دیر لوی مقدار او مرتبه کی هو علم او اسرار الدين هاغه علم ده اسرار الدين شاسب د دیزه کی ذکر کی طبقات ده حدیث او دلته لفظ ده دین راولو لفظ ده چاره راولو دین راولو جگه شاسب دلته کی आवाज ده اغه احکاماتو اسرار نه ذکر صرف کم پچا کی راغلی ده پا حدیثو دی بلکه و سره چکم قرآن کریم که راگلی دی نو دا اغیر مصرار زکر کئی او قرآن و حدیث چه مجموعه او زیشی دی. نصر شده دین دی قرآن مطن دی او حدیث سده شرح ده نو ده ده ده وجه نه نبی علیه صلاة و سلام چکم مجموعه بیان کرده نو اغیر تا دین بیلے کیگی دا اغیر طول و اسرار او رازون و معلوم اول هو اسرار و او دا عل نوائل مصرا بیا شاه سب ذکر کړي